Кварка вона зустріла під каштаном за школою За порадою Сашка температура прогулювала урок хімії Сонце стояло в зеніті і все довкола маювало Кварк одиноко стояв під каштаном і палив папіросу У повітрі висіла причинність кіно Терезка стала поруч, плечем до курця і, не дивлячись на того, запалила й собі. Прогледівши малу наскрізь, Кварк скашлянув. Тереска потупилась і збила з сигарети попіл. «А чи відомо вам, глибоко уважаємо добродійко?» нагнувся до неї Петя, тримаючись за кутик окулярів. «Чи відомо вам, що цьогорічного Нобеля було вручено кому іншому, як Естонцю?» Тереска сказала, що вперше про таке чує. А я чув від Сашка ви великий ерудит і спеціаліст від точних наук, заманював монстр. Тереска сказала, що подібні заяви Сашкові честі не роблять. Тоді я довжен вам сообщити, маленька моя, огромнішу тайну. не розгубився Кварк. Він зиркнув на неї з-під окулярів і хижо заусміхався. «Боже, оце так зуби! Ви готові пірнуть зі мною до самих бездн метаматики?» Тереска сказала, що завжди готова, бо ніколи ні на що не чекає. «Так слухайте ж, Цьогорічну Нобелівську премію, артистично кривляючись і витягуючись, повідомив Петя, було вручено естонському математикові. Бо естонець геометрично бездоганно показав, що людина живе всередині нерухомої сфери яйця, з радіусом равним відстані, на яку сягають витягнуті кінцівки людини. Петя екзальтовано махав руками, окреслюючи межі яйцесфери. Він махав руками і крутився довкола, мов крокуючий циркуль. З нього полилися бурхливі потоки аргументів. За неповну хвилину він створив шуму і гамору більше, ніж паровий автомобіль. Тересці на лице осідала кваркова слина, але вона, оглушена такою лавиною откровень, нічого не чула. Тереска слухала щось своє. В очах її заграв непояснимий запал. Вона знайшла замкову щелину.